Nga e buhur erja radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu i lartësuar ka një numër të math me lekësh të cilët kërkojnë tubimet në të cilat përmendet emri Allahut. Kër i gjenë tubimet e tila, e thërasin njëri tjetrin, e janë i, se e gjetëm atë që kërkonim. Pastaj afrohen dhe i mbulojnë me krahët e tyre rëthe qark njerëzit që janë të pranishëm duke e mbushu kështu hapsirën dhe i në qjelin e kësaj bote. Kur të tubuar i të shpërndahen, e njët ngrihen në hapsiren qelore. Pastaj, Allahu i pyet ata, edhe pse a i ditë gjitha. Pre nga povini, ata thonë, povim nga një tubim në tok, në të cilin në robrit e tu të lartësonin, të madheronin, të njësonin, të lavderonin dhe kërkonin prej teje. A i thotë, qëfar të mire kërkonin prej meje? A ta thonë, kërkonin gjenetin tëndë. A i thotë, a e kam para ata gjenetin tim, Jo, o zotë, e si do të ishtë nëse do të shihni në gjenetin tim, ata kërkojnë brojtjen të ndë. A i thotë, pre kujtë kërkojnë brojtjen time, pre zjarit të ndë, o zotë. Po e kam par zjarin tim, jo, i thotë a i. E si do të ishtë nëse do të shihni zjarin tim, ata kërkojnë faljen të ndë. I dërguar i pasta i tha. Pastaja i thotë, unë i kam falur dhe i kam derdhën bitatë mire atë që mi kanë kërkuarë. Dhe ua kam siguruar mbrojtje në time Nga jo që kanë kërkuar mbrojtje I dërguar i tha Engjit pasta i thonë O zotë, në mesin e tyre është edhe filani Robë, më katarë I cili ishtë duke kaluar aty pari Dhe rastësisht uull në atë të të bim I dërguar i tha Allahu thotë Gjithashtu edhe atë e kam falur Sepse ata janë një popull Me të cili në i që rri nuk vuan Transmeton, buhariju dhe muslimi Këto hadithe